Berrien tenure azurekin panzo irigarai eta irumila jende baionako karriketan, atzo. Arotxarra izanik ere mobilizatu dira Miriam Elkomri ministroaren lan-reformaren kontra. Langile eta ikasle hauetarik baten zunen dugu, egon erretretatuen aldi. Matio Berge, maionako autetxi, sozialista dela EEP edo de Euskararen erakunde publikoaren lehen da Euskararen sustatzia nola ikusten duen eganen dauku, hiru saile edo ardaz nagusi ikusten ditu. Euskara trukatu eta elgerrezagutu, sede horrikin dute, elgerlan bat amiatu, garazi baiguriko aeka eta nafarroa iparrekoek, aezkoa, zaraizu edo reunkarikoak besteak beste, maialen errekartek aurkestuko dauku. Eta Thailandia eta Uruguayen diren euskaldunak ikusgai eta entzungai sarri bai honan, odre hokek moldatu filma dokumentala presentatzen dute euskal musoan. Aro, ikerrelek zer diotekatxalin. Mementoko laugurratuko temperatura, temperatura gorenak amargadoren inguruan izanen dira. Euria eguno soan bizigitapatua eta iguzkaren izpibatzu. Arratxalde uh, astapenean, alazerdiotan, aro, ikerliek. Eta badak izo ekoztan leguzia berrizera alerta horian emanazutela atzo, goizuntako seiak arte, Eauntzi Azkarrak eta Marea Gora, ondorioz, aturri eta errobie errekak doibat gainditu dira, bai onatipian, korsario eta jaure geberri kaietan, su prefetura eta gurene zubiaren inguruetan ere, bainan ez soberakinek, ondamendirik ez, Marea Gora goizuntako bostak eta ogoietan zen, ondokoa atxaldiuntako seiak ogoi gutitan izain da. Eta atzo atxaldian bostakirian, behatzi autoek elgar jodute autobidean ondreseko pagian batuza edo agia guaa ga handi bat egina zuen eta autoak legatu dira. Bakarik zorzi urteko neskato bat, ahinki kolpatua izan da, beste presunek ezute 10 ukan, bayonatik bordalera buruz, auto lego luzia, somet kinometrokoa, eginda iztripua remgatik. Bidarten bestalde, mesiu rikolaz saltegia utxara siber izan dute, sua abiatu dela kotxe te hilatuan, hau obretan zelarik kolpaturik ez gobernuak pasa hasi nahi dueen lan erreformaren kontrako mobilizapenak antolatu dituzte atzo jantzia guzian eskualegiari duak ionez, Baionan hiru milako batpresuna atera dira kargirata, e, reformaren kontrako sendikat eta alderdi desberdinaka, Jondan hastian Manuel Baltz Frantses Lehen ministroaka, lan erreformaren aurkezpena amosteegunez eggibilatuko zuela ergan zuen, azkenian makxoren hogeita lauian aurkeztuko dute Elkom legei proiektua ikasleak ere atera dira. Atzo bai honan, entzunezago nahuetarik bat, ortsi murua. Neroztez, denek elkarrekin aritu behar dugu, eta orizan gaurko izpiritua ere, kolektibo ezberdinak ditu dute izarte zibilitik eto gidean deio de hori erantzutera, eta neroztez segitu ere, ala segitu beharko da. Baina, gero, jakinik ez dela aski auk egitebakrik, hau asira bat izanen da Gero, badakigu, Euskal Herrian beste ekonomia eredu lantzeko hainbat ekimean badirela eta horietan ere sakontzen segitu beharko dugu Parixen zain egon gabe er behar diren lamaldi nintzatu Erreformak nire ustez behar diren, gero, jakin behar da zezen zuten behar diren horiek eta nire ustez langileak gileak mehatxeratzen dituzten erreformak e Hanez, guti gura bera uh, autobaten aintzinean, edo uh, haien uh, lan eskubideak uh, beititua dira edo beste lana galtzen duten. Hortz ez da, ez da hori bidea. Eta langileria eta ikasle nonnotik ostegununtan erretretatuen mobilizatzea eguna izanen da, behatzi sindikat eta elkartek deitzen dute, baionan izanen den ergeretara zela eta erretretatuek ere murriztiak jasaiten dituztela, abantailbatzu ere galdu, xarra randene mendatziak egiten dute, erosteko ahalgi jagukaiteko itzordua baionako erikoetxeain zinian dute goizuntan, amarrak eta erditan, hortik subfetularat joaiteko... Akba, aturrik oztaldeko iri elkarguko presidentaren izendatzea ez da eriskiegiten untsaraz ostegun ontan bildu berek ziren elkarguko autetxiak Jan Rene Txegaraien ondokoaren autatzeko bainan azkenian biltzara asteleienerat gibelatuada ofizialki, administrazioen agazoinez, komiten igortzeko moldeaz ez adostasunak agertu dira horreta raziko dugu Jan Rene Txegarai iak president kargoa utzi zuela elep, iparaldeko iri elkargoa zespaitzen, beste hauzape se siede nel cosmo dovrebbe qua vera al de vesté l'acqua contra acheter hartuko duena. Mathieu Berger Berge, ebayonako autetxe socialista izendatu berri izan da EEP edo Euskararen erakunde publiko kolendakari, Franchoamaitiaren segida hartzen du gisa hortan, EEP a laburra du eta horren gartik EEP a laburra du, zer eren urte batentzat izendatua baita bakatu, EEP a laburra eta horren gartik elburu zehatz batzu finkatu dituela, bai eta ere EEP eta sortu behar den Iparoskalerriiko elkargo berriaren harteko Lotura finkatzen hastiek direla, egando Jojo Gurelankidean emikoan. Iru helburu nagusi finkatu ditu Mathieu Bergek, Geldizentzakon EPE mugatu hortan, urte batez, haintzin arazteko. Lehenik, Euskarazko erakaskuntza bultzatzea eskola publikoetan, bigarren ekorik komunikabideen baliabideak askartzea, bereziki ekintza ekintzaberri batzu dirustatuz, eta eta edo eskolendako aktivitateak antolatuak baitira erriko itxe edo elkarkoen bitartez, horiek gero eta gehiago eskoaraz Galdegin cargo Il y a une vraiment une évolution de d'appréciation hein mode bat penian, on... la PCI, puis uh, puis gure les débats avancés puis on va vers un iskuntsaren kompetentzia baitan et et puis puis les débats avancés puis on va vers un iskuntsaren kompetentzia eskulatukoke eta et pech chez qui tu colloque avec les qui est nationalarekin elkarlanean mais puis on se en dernièrement encore au rapportation avec l'état l'éducation nationale mais qui également ferait en sorte que tout kolektivitate kontinua a hori politik lenguistik bai eta kolektivitate euh, bako txak ere izkuntzaren kompetentzia eskuratuko luke kudeatzen dituen sairetan eta et, et, et, hori baino lehen hiperoskal eriko egitu politikoa beharko da trenkatu Empresa azorze edo segidartzeaz Bayonako Merkataliza Gamaraka Aratzalde berezibat antolazen du Uztegununtan, atzaldeko bihontan Filma bat Empresa Azorzeaz datuko da Ondotik parteideen Erriska izanen da, hor hor kituko dira Desmarxen zat beharrezkoak diren Egitura guziak Oficialen gambara, Merkataliza gambara Bankoetxe, notario, kondue gila eta beste Itzordua, biontaik goiti Bayonako Merkataliza Gamaran Empresa Azorze edo segidartzeaz Entesatuak diren guzien zat Bakearen eguna ostegu nuntan ere bayonan musulmano judu eta giristino iru erlizionetako erdeskariak bilduko dira Bayonako santakurutzea elizan gogoe talibaten zata atxaldeko zazpiontan bakea elgarriken tekstu batzu irakurtuak izanen dira Otoitz, kantu eta dantza ere izanen dira atxik berrituz izaneko taldea da hori izanen giristinuan izeneana Pireneotako bie eskoldetaik Eskua eta Euskara eman ezelgarri, aurten abiatu dute Garazi Baigurri eta Pireneotako Euskaltegiak binazkatze lan bat, aekarekin, auriz berri, garralda, erronkari, hotxagi, edo hotxagabia, edo agoitzen, mintzalagunak dituzte beraz, Garazi Baigurriko taldeek binazkatze horre. Hauzu erriak ere baiak egin netz berri. Ikasleko poru behzuak dira bi aldeetari ehun ikasle Pirineoetako aekan eta lauro goi bat behiz, gara zibaiko jiko eskualtegietan. Bi eskualtegietako eskora ikasle eta irakasleak elkahlanean nahi dira, abendutik hunat, irakasleak bilduziren lehenik eta ondotik taldeek zein beren kideekin aitzin adamate parrikatzea. Gisaurtako proiektuak ikasle eta erakasle entzat pizkaji izaiten direla zehazten zuen, maialen errekarek egarrazikoa ekako permanenteak. Gure helburua aurten zirne izaz izanen da um, Udaberrian edo ahalbezain bai Udaberrian izanen da, Aste buru batez, elgarik ustea edo denbra edo aste buru bat, elgarikin pasatzea. Izan uh, hemen alahan edo hori ez dugu adostua, bainan edo bestetuki batean, bainan uh, ikasle eta erakasle guziak bildiztena. Eta eta pasa dezagun, uh, ara, hor gauza dezagun gure aheman behi hori, eta eganga bedoa hori hastapen bat baizik ez dela, eta ondo kurtzeetan uh, baizak kontzera eta... Natzera, Ekimen hau eskuoraren erabilpenaren suspentzeko baliatuz Eta bestalde Thailandian eta uruuguaien bizi diren eskoaldunak ikusgai eta entzungai esarri baiionan, esko ikaskuntzak eusko diaspora proiektuaaren baitan munduan bizi diren eskoaldunen ellikokotasunak biltzea probatzen du, bere lau eta Mosgerrena atalak aurkeztuko ditu odre ok zinegileak Euskal Muoan gaur Thailandian ezagutu dituen eskoaldunak aipatzen dizkigu. Ugarzte batean biltzen dira amak ama boste uskaldun <risa> Biskatari da Baina gero bada biztandena ahazoin bat edo esplikazione bat Urpekaritzaren inguruan ari direra lanean Eta ondorioz da atxe mandute aien ametxetako lujaldea Urpekaritza praktikatzeko toki miresgahia Eta baita ere lan egiteko aukera polita Andirenak duela bederen bosturte eh, Bosturte baino gehiago Guste dut bat zutela ere idea Euskaletxe baten muntatzeko, eta mm -hmm. egia ekan behera, hasten dira han izaiten eta plantatuak dira durazan baiturte, eta bizki politara, bai, bai, zinez, uh, gomitatzen zaitu ustet, etortzeraz, eh, eta berezia da, da ikusi entzutea Euskara eta behizatxe maitea Euskal giro bat uh, Tailandian, eta mm -hmm. ulertzea ere nola bizi bizidirena, hau baita ere eh, reporta joien elburua. Islandia eta ere Uruguaieko eskoldduz filma dokumentala gaur, Baionako Euskal Museoan atsaldeko seiak eta egditan izanen da. Eta seguir ezagun, Kirolekin izotzukeian Lehen mailako finala erdiak Gaizkia biatu dira Angeluaren zata Ormadik barda Normandiako kaneko taliaren kontra Galdudu, Iru eta Lau, han, kanen, beaz Luzamenen ondotik galdudu Bigeren partida, eldudelan arun batean Aldiuntan atik Angelun, aliko dira Rugbian prodebi Bigeren mailako xapelketaren txegida Miarritzeko beho, gaur, zazpiontan Adida, Narboneko zelaian Eta futbolian, Europa Li finala sozieenak joaneko partida da Gourbeatziotan, Bilboko athletikek errezibitzen du Valentziako taldea. Kozen nainzina, goizberri saioarek entzoekin, Kristof eta Batik, nazioarteko berrieri beste beako bat, macedoniako gobernuak, Greciako mugaren esteko erabakia hartu duatzo. Denetarato goita amasei mila errifusiatu gelitu dira agrapaturik Grecian, Eslovenia, Kroazia eta Serbia ere atzo asidira, beren mugetan debekoen ezartzen, naiz eta azken egunetan macedoniatik errifusiatuturik ezetorri, Balkanetan macedoniatik errifusiatuturik... E egun egun iraunditu Turkiak burri duduen operazio militarak ipar kurudistaneko, Irina Gushiano. Diyarbakir Iriko sur, bakrutiari ezari setioa bururatu zat emandu Turkiak, PKK. Kurdistan gol angilen alerdiko gerriariak, lekuan gotohturik zirela justifikatu du Turkiak. Sekulan duen setiorik luzeena izan da, armadak dio, Epeohtan, berreun ta irutenoita ameka gerriari jildituela. Gobernuak informazioen kontrol zorotza ezagidu kurdistanen, eta berak kondatzen duenaren, ajunt bestaldekoa da, kurdistan gu edabidek, eta buruia abetzaren aldeko eragilek emaiten duten bertxioa. Eta azken hauek, eh, jonen asterra arte, zenbatua zuten ahmadak eta puliziak bederen ogoita bost zibil hil zituztela, HDP erriaren alderdi demokratikoko Kurdu parlamentari baten arabera, ustailian, Turkiaren eta PKKaren arteko suetena hautsi zenetik, xe bergoita taberogoita amar zibil hildituztela eta laueun mila inguruk etxea utzi, utzi behar izan dutela iparkurdistanen. Iemengo irautzailek eta Saudi-Arabiak mugan tentxioak estitzea adostu dute. Iemengo irautzaile Saudi-Arabiako solladu bat askatu dute atzo, zazpi milizianoren truke, bi aldeak mugan dituzten tentxioak tipitu eta lasaitasun egoerarene zartzea adostu dute, hala egistu nahi dute ere, Iemenerat helzekoa den laguntza humanitadioaren zartzea, bestalde, altsatuen bozeramaile batek, isirik egoiteko eta Iemengo gatazkatik baztertzeko galdetudie irango brusa. Goyzberriko gomita Zuzenean Euskaliratietan Kan Nafarroako Kutsaren iruzugaren afera ikertuko du Nafarroako gobernuak Afera hortaz liburu bat idatzidu Roxera Senar, berriako kasetariak eta argiachariare ukandu eta hemen ezta ezer gertatu el, liburuaren dako Roxe Gashenar, osteguruntako gomita. Galderak egin, goizbe giren Facebook edo Twitteraren mitartez. Egu raliari doakionez, endaian, tahteka euriza pachada mohtitzak eta aize jaundia, sei gradu, ustaritzen zazpi gradu eta euria mementoan, maulen laugrado bainan ateri eta duni bane garazin, zeharu duzu, kakiali Ego lan, laugradoko temperatura erakusten du hemen go termometroak eta bazterrak surituak ditugu, hor aski apal egia da eta goizuntan egia, egiten zuela, urtuditaike, azteko garazin ez da, gure leiotik hemen, baizik eta nola mendillak suriak ditugula eta zerua, biziki, biziki iluna, Katia Linnindaburu Milesker eta Eurikintiak, eh, piskat barriatuak egon guztiana, senditu, ditugula, amar gradotara tiganen dira temperatura gorenak, eta iguzki piskabat ere, ikusi behar ginuke Eurikintiak segituko dute, zerua ino grisago aldiz uh, bihar gehien uh, basena barri eta siberuan, lapurdin iguzki piskabat gehiago izan behar ginuke ameka osketako temperaturak aipatzen dituzte.